Gauza larriak ikusi ditut bai. Basirean zaurituak denetan. Odola ikusi dut aurpegiak deformatuak ikusi ditut. Eta... Uh, Eta, en fait, brifean, espikatu ziguten... Eta nola zer se egin, zen... Bonbe aurikuchi soutien verba be, ba, be saulitoak izan antsirabean prest izan barguinen eta eta bai izan ziren pila bat e, eta medik talde bat antolatua zen baina ze materialekin ez zuten gauza aski eta momentu batez e, pff, denetan nire inguruan medik medik oh medik eta gure eskan hatzarekin bak genuen erakusi norat joan behar ziren eta medik medik gauza entzuten gauza batak gantzutentzena hori zen medik medik denetan ni lenguruan ta nik ere uriek oikatu dut eta gero gauza beste gauza bat e, egiten ahaldu nuena zen e, <laughs> zergua ikusten eta ba ziren norjuan ge eme bilé grenadak eta gasak, erortzen, zerutik, eta ara hori zen egiten nal nuena, e, zerua begiratu eta, eta otoitu horra egeitena? Otoi eh? egin? E, ez e, zela eroriko hor nire, nire aintzinean, edo... Zauritu anitz bat ziren, mediku ez aski, eta... Frontean ziren, eh, beh, gazteak edo pertsonak, beh, gibelatu ziren, eh, moentu batez, eh, etzen deus eh, posible eiteko, eh, eh, eta hor duen eh, bazen herriko kuad eh, momentua hor zinez, koboi eh, bezala, bezala ziren hor, eh, fe, gibeletik etorri ziren, eta inguratzeko, gure inguratzeko, horita Eta ez genekien zer nahi zuten egin eta, eta fite ulertu duguz Eta gibeletik esegidan gaxak eta grenadak bota zizkiguten e, Eta hor justuki momentu hartan eta nikuskizudut gure parean nituen hor talde bat hor eta norbait egartzen zuten eta zainoela erritu eta brancar eta eta eta eta pentsaren entzea gibereruntz joaite zen hor behar zuten urrundu, berzearen urrundu, bai. eta momentu hartan ikusinatu erarrik hor behar behar zaurituarekin urrundzen, eta kua d horiek etorri ziren, gasak bota eta eta hor ser ser egiten alzena en fait de uchess e, eta eta gero ben lasaitu zen eta diende hor masha edo jende massa bat egindu eta eta kalmatu zen pixkat eta momentu fe, en fait esgenekin baina Hulertu genuen, edo hulertu garri zerbait, lagri gertatzen zela. E, baina ez genekien zer zehazki.